Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Llums de colors envaeixen aquests dies als carrers de casa nostra. Petits xiscles silenciosos que ens contegen d'alegria, com si d'una aire benignes tractés. L'olor dels arbres pel carrer i de les nadales a tor i a dret, tot acompanyat de la cara riellera d'un tronc amb barretina o d'un estrafolari humanet fent les seves coses en una cantonada. Al fons, tres homes honorables carregant paquets i farcells que a la vegada carreguen els seus camells i els ajudants. I al capdamunt, una gran llanterna il·luminant el camí. El desembre congelat, un sol serretira, el lloc escoronat, tot el món agirà. I entremig d'aquest panorama, els pingüins segueixen enfilant camí amunt, sabent que tard o d'hora arribaran a trobar el que busquen. Des d'aquell moment en què es van perdre d'entre el glaç i els pastors els van dir que ja quedava menys perquè naixés que naixés qui i a on. I per què tanta expectació? Mentre no paraven d'adoptar, la llum va passar per damunt dels seus caps i de cop i volta, horitzó enllà es va aturar. I just a sota, la cosa més bonica que mai hauria ni imaginat. ...que dimecres 12 de desembre de l'any 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Entremig de les llums que ens guien pel nostre camí... ...de cada vespre a casa nostra, l'actualitat no para de girar. Avui volem començar parlant de Collserola, aquest parc natural... ...que algun dia ho arribarà a ser, i de dos dels seus municipis... ...Cerdanyola i Sant Cugat, tots dos veïns nostres... ...i ben afectats pel que aquests dies s'està publicant en alguns mitjans... Tots dos tenen zones susceptibles d'entrar a formar part de l'espai protegit del Parc Natural de Collserola. Si bé els dos tenen un gran interès en formar-ne part, coincideixen en que no coneixen quin és el projecte de la Generalitat per delimitar el parc. En el cas de Sant Cugat del Vallès, el seu alcalde, Lluís Racoder, retreu a la Generalitat que encara no hagi fet efectiva la promesa de principis d'any de declarar Collserola Parc Natural i assenyalar que en la darrera conversa amb el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, li van traslladar quin era l'espai que volien que s'inclogués. Nosaltres ho desconeixem. Jo vaig tenir una reunió amb el conseller Baltasar ja fa bastants mesos, en el qual doncs, li vàrem expressar el nostre suport total a la declaració de Conxerola com a part natural i la nostra preocupació en aquell moment era... Eh, bueno, confirmar que l'Espai de Torrenegre, que són 65 hectàrees aproximadament eren sol urbanitzable no programàtic, l'Ajuntament de Sant Cugat va passar en urbanitzable el mes de maig del 2003, donc serien incloses també dins del Parc natural i el es va comprometre a fer-ho. Des de Sant Cugat, a l'altra banda del corredor ecològic de la Via Verda que uneix Collserola i Sant Llorenç del Munt, hi trobem Cerdanyola del Vallès, més propera a nosaltres que a Sant Cugat. El seu alcalde, Toni Morral, considera de gran importància que s'aconsegueixin delimitar el màxim d'espai possible dintre del parc i assenyala que aquest límit ja està marcat per la natura en el seu municipi. A petició també de la conselleria vam fer arribar on estaven segons els nostres models d'urbanització de la ciutat el límit, diguem-ne, del parc. És no? una protegida, que de fet està molt assumit per part doncs, del que és la ciutat, perquè hi ha una frontera que és molt natural, que és la Riera de Sant Cugat, la Riera Major. A nosaltres ens sembla que el que és de la Riera cap a Collszola ha d'estar tot protegit. Una de les preocupacions de Morral és el túnel d'Horta, que tot i que es preveia en el pla dels anys 70, ara planteja més dubtes que mai. Per l'alcalde, l'ús d'aquesta infraestructura s'ha de destinar al transport públic, cosa que en fomentaria el seu ús i reduiria l'emissió de contaminació a l'atmosfera. Tot i això, hi ha informes com el de la Cambra de Comerç de Terrassa que assenyalen la prioritat de construir el túnel per vehicles privats. Això descongestionaria, afirmen les entrades de Barcelona. Maria Galí n'és el president als ciutadans i els empresaris d'aquest territori, la solució Sants a la solució Sagrera doncs no és una bona solució. Jo particularment, probablement, que em desplaço periòdicament doncs a la capital d'Espanya, probablement continuï fent-ho amb bon aèri i no em deixi bé perquè realment eh, passar me a Sants a la Sagrera probablement em costa el petit temps que no pas anar a l'aeroport. Aquests informes posen en entredit el futur d'aquest espai del parc, on les propostes més respectuoses amb el medi ambient demanen que s'utilitzi per fer arribar el metro a aquesta zona del Vallès Occidental. Canviem de tema i parlem ara de cultura, adreçada però al públic infantil perquè aquesta de setmana passat i el vinent a Sabadella celebra la tercera edició del festival El Més Petit de Tots que promou la sala Miguel Hernández i que pretén introduir els nens fins a 3 anys d'edat en el món del teatre. Són nens molt petits. Per fer-ho es busquen fórmules per fer més a més aquest tipus d'espectacles a la impaciència dels més menuts, com per exemple fer sessions de curta durada o fer-los interactuar amb els actors. En aquesta ocasió hi destaca l'espectacle de producció pròpia denominada Flamenc O, amb tres os, de la companyia L'Estenador. Aulalia Rivera és la directora de la sala Miguel Hernández. Aquest espectacle és un espectacle sense paraules que pretén acostar als nens a, a, al món del flamenc amb una música que s'ha creat especialment per aquest espectacle. Puc dir que hi ha una faldilla de flamenc molt grossa, una ballarina i a partir d'aquí van sortint els diferents elements del món del flamenc. No? El festival s'allargarà fins al 16 de desembre i inclou com a novetat l'adaptació dels passadissos per convertir l'entorn en parts del certamen. I per acabar aquest repàs afegirem que Adif està fent millores als passos de vianants i de vehicles que travessen la línia de Portbou a Barcelona a través del nostre municipi de Montcada i Reixac. La primera intervenció s'està fent en el pas del carrer Pasqual que està momentàriament tallat al trànsit. El pas de vianants està controlat perquè la gent pugui accedir a banda i banda de la via del tren. Dit això, sintonia i rebem la norma Vidal. I a aquesta hora de la tarda és moment de rebre la nostra col·laboradora habitual d'aquesta hora, la Norma Vidal. Molt bona tarda. Hola. La Norma que està molt riallera avui, escutem. Què són tots aquests papers? Aquests papers? Aquests papers que són, mira, quins papers t'has deixat a la porta perquè eh, no sé de què no vas a parlar avui, de què no s'ha parlat, Norma. Ah. Segur que era molt interessant, però no vull que m'expliquis res del que... Perquè avui no tinc ganes de que m'expliquis cap, cap notícia tu, ja hem de fotre uns ropes aquí de collcerola i no sé quantes històries, és a dir que avui parlarem de, de, de, de coses en general, no sé, tens alguna cosa a explicar-me? Ah, no, la... la... <laughs> Ai Déu meu, aquesta noia, no sé, Vos que et proposi un tema? És que no, és que no jo, tinc ganes de... És que jo tenia un tema preparat, però si em treus els papers, doncs, esclar, no... no no puc parlar-ne. Aviam, proposa el tema. Si m'agrada, te'l compro, si no, te'l tiro a les escombraries un altre cop? P doncs sí, era molt interessant, perquè avui no va explicar, bé, vaja, us ho explicaré, eh, i parlaré sobre l'evolució sociològica. Aquella sociològica ni què històries, anda, <laughs> i tira un altre cop a la basura, això que no serveix per res. Passarem per renda no sé, de coses més muntanes, com per exemple, no sé, aquest cap de setmana hi ha hagut el Mercat Medieval de Vic. Alguna cosa a dir? Ningú comprava. Ningú comprava. Això sí que és veritat. La gent acostuma a anar a aquestes fires a, a tastar, a tastar formatges i, i després passa el que passa, que no el compres i dius, el trobaré en un altre lloc més barato i què et passa? Que no el trobes no. i no és el mateix. I que compres un altre que no toca. La Norma li ha passat aquesta setmana, pobreta, i està molt deprimida perquè, bé, busca un altre... Tot t'ho fas tu sol, eh? Vull dir... Però si, sí, Norma, només fa, fa falta veure la cara amb què has entrat aquí, amb tot aquell plec de fulls que... De què anaves a parlar? De l'evolució sociològica? És igual. En fin, Ah, va estar bé, no, el mercat, però? El mercat estava molt bé perquè, doncs, sí, hi havia moltes botigues i moltes parades i la veritat és que és una edició en la que jo mai havia vist que hi hagués tantes parades i tan, tants carrers de la ciutat estiguessin dedicats a, a aquest mercat. El que passa, que, com ja et deia, jo he, jo he notat que, que la gent no, no, no comprava, que passejava, s'ho mirava, s'ho remirava, però al l'hora de la veritat... No hi havia, jo, una demanda molt elevada de gent a les parades comprant, ni un moviment de calés. Allò que està al pes en l'ambient. No, no, la veritat és que això també t'ho he dir, que l'ambient, mira, ambient, la paraula és ambient, perquè saps què passa? Que jo, vaja, a Vic Baixnari també, crec, de setmana, i feia un fred, però d'aquest fred que dius, fots... Que et glaça peus. Sí, sí, fots la de fora del, de la finestra i se't a la sola. I clar, jo anava caminant per allà enmig d'aquella multitud, i, i clar, en aquell moment, hauríem estar a zero graus de temperatura, i jo no sé per què algú aquí el al cap va fallar, algú aquí no regava, i em va venir... No, no, és habitual, això. Sí, gràcies. I, i no sé per què jo tenia la sensació de que quan sortíssim tumult, de sobte faria calor i com vaig sortir de la fira i vaig veure que feia més fred que a dintre ostres tu, per molt ambient que hi hagués la veritat és que fatal, eh? fatal I el que sí que agraeixo és la, la decoració no? perquè s'agraeix doncs molt en totes les llums de nadal que hi havia i els carrers que estan molt ben decorats per aquesta ocasió i allò que veus els animals i tot, fins i tot hi havia camells i doncs tot això crida l'atenció. De totes formes eh, també he de dir que hi ha moltes fires a la comarca d'aquest àmbit sobretot per aquestes èpoques, però aquesta, aquesta fira que es fa usona doncs és Té un paper molt important perquè de totes, de, de totes les medievals que es fan, com per exemple la Ripoll, que també s'en fa una, doncs és una de, per no dir, la més gran, que jo conegui almenys. Jo realment jo no n'havia vist mai una tan gran, perquè a més altres anys que hem anat també hi havia moltes parades, hi havia moltes places, però aquest cop fins i tot han travessat un riu que hi ha i a través del pont doncs, també a l'altra banda doncs, hi havia doncs, això, el que deies els camells aquests, hi havia també una exposició de mussols i olives, bueno, bitxos d'aquests, i també més parabetes d'aquestes de, de, de, de, de més d'artesans i i aquest tema, no? Però també em va cridar molt l'atenció que hi havia com un carrer tot, tot dedicat a, a... com si fos un museu de la tortura o algo així. Sí, hi havia un carrer on, a banda i banda, hi havia doncs, allò, una sèrie, sèrie d'instruments que eren doncs, per torturar. I anaven des d'un de aparell que és Igalcoi i doncs, es clava explicar-ho això. No, no, a mi m'ha cridat molt l'atenció el trencagenolls aquell que havia, saps, que escollava i tal. Però molt bé, doncs escolta, Norma, tu ja estàs fent la carta del Reis o què? Perquè ja dintre de poc estan a caure, eh? És que aquest any no sé què he de demanat-ho. No, ens haurem de fer un pensament, eh? Perquè això està, està a punt d'arribar ja. També vaig anar al Mercadona aquest cap de setmana. El de Vic, no? M'han dit que és bastant així tipus portaventura a Barxius Onenca. Sí, m'hi va portar el Sergi eh, i va ser una experiència memorable. Sí, la veritat és que no, no costa d'entendre com algú pot dissenyar columnes a mig de, de passadissos en diferents ordres. Sí, perquè és que hi havia una columna on els dolços, eh, per exemple, galetes i coses així, estaven a la part posterior. Llavors, per, per, llavors, per agafar alguna cosa, havies de endinsar el teu braç dintre de la columna, per la part darrere, i estirar, i llavors topaves amb una altra cosa. Patètic. Bé, en fi, Norma Pidal, molt bona tarda, que vagi molt bé i cuida't, cuida't, que et veig una mica així xafada, eh, avui. Estic molt cansada avui. Doncs apa, bona nit i tapa't, que vagi bé. Vinga, adeu Albert. Adéu. Hola, sóc el Paco Mir i volia donar un, un bon any, un, un any bastant bo, bueno, un any que no estigui malament, bueno, que feu el que pugueu l'any que vinent per tot el sovient de Ràdio Metropol. I esperant que no se'ns emporti el vent amb aquests dies que ens està fent aquesta última setmana i que no ens caigui una esllavissada de neu com el Pirineu, Rabem amb unes cordials salutació al nostre meteoròleg personal, en Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Déu-n'hi-do, no? aquesta setmana, la mogudeta que ha estat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ja vam començar diumenge amb aquestes, amb aquestes ventades. Sí, sí, et sortir amb peses al, a les butxaques o no? La veritat és que no, perquè em vaig a lligar un àncora al, al, al peu sí. i així no va fent ja. O sigui, ah, a bueno, a bueno. Poc bé, bé, bé, però volament un, eh, per aquí a Sí, sí, ja ho vaig veure, ja ho vaig veure. A Sabadell em consta que ha saltat algun sostre. Sí, el un d'un concessionari de toyota, em sembla, si no m'equivoco. Uh -huh, sí, sí. I una mica meva també li va volar una paret d'oladita i la pobra parella dels bombes i tot, però bueno. Déu-n'hi-do. Que no en surt, només. Doncs molt bé. I les nevades també una mica, mica espornejat, ha quedat en el... enfarinat així com si hagués nevat. Bueno, com si hagués nevat. Ha nevat, no? Ha nevat, ha nevat. La veritat és que estem contents perquè si ve el cap de setmana va ser ventós i la poca neu que hi ha, que hi ha dia, doncs, la vas escombrar i la vas dirar al propi doncs aquests últims dies, sobretot dilluns, va nevar bastant i, i s'han acumulat fins a mig metre de neu en alguns punts del Pirineu. Uh -huh. Una bona de començar també la temporada d'esquí. Sí, i el veus que, que des de la Vall d'Aran fins al Ripollès ha nevat. Veus? Era... Ah, estaran contests, estaran contests. Doncs sí, sí, sí, tant. Molt bé, i què ens espera aquests propers dies? Eh, doncs de moment estabilitat, tot i que hem notat aquesta refrescada i continuarà, el fred aquest continuarà viu aquests dies. Demà dijous tindrem un cel sereu poc ennubulat, però lògicament sense precipitacions, i les temperatures, com hem dit, seguiran igual i continuarà aquest ambient frescot, fred, típic de l'època que tenim. Hi haurem ben flux de component i sud, que a l'Emporda s'ha agregat al moderat. Uh -huh. El divendres tindrem més del mateix, monòtom totalment, és a dir, sereu poc ennubulat, sense precipitacions, ambient fred, perquè les temperatures no es mourem, això sí, podria haver-hi algun banc de boira a la depressió central. És a dir, que el conductor es fa tot el matí a precaució amb la boira. Uh -huh. Sí, sí, sobretot, perquè depenent de les zones on vas també, la boira acostuma a ser si espesa, però si no estàs acostumat, te la trobes de cop i no saps què fer. I ja per aquesta època, eh? De la que rellisca, llavors amb el fred sí, que fa. Sí, en compte. Sí, sí. I el cap de setmana, doncs dissabte continuarà, que també ens faré, dir que a partir del migdia hora hi haurà una, una miqueta de núvols del sud però que de moment no portarien cap conseqüència. Hi haurà boides a la depressió central de bon matí un altre cop i les temperatures seguirem igual amb aquest fred que tenim i el vent bufarà de component eh, Fluix amb cops moderats al litoral. I res, una mica de variable a la resta però res, coses surts des del moment del vent. i ja ens podem despedir perquè al de moment ho tindrem ben fort. Uh -huh. Així la setmana que ve començaria bé, no? Sí, sí, diumenge el que sí que tindrem és un increment de nobulositat pel litoral, sobretot al sector nord i al final del dia però la resta es mantindria sàrea en aquests bancs de boires matinals i les temperatures seguirien igual, amb fred, i ja per la setmana que ve podríem dir que bona notícia perquè l'anticiclo que teníem s'ha desplaçat al nord d'Europa. Uh -huh, que és el que din? Sí, s'ha desplaçat a Finlàndia i això pot comportar que vinguin pertorbacions amb vent del nord. És a dir, que la setmana que ve hi ha possibilitats que hagi una llevantada amb cotes a neus baixes però està per confirmar, ja sabem, no ens podem fiar ni d'aquí quatre dies. Mm -hmm, però el temps pot començar a canviar a partir de la setmana que ve. I el mar com el tindrem? El mar, doncs, tindrem a la Costa Brava, fins al migdia, tramuntana forta, amb cops molt forts al nord del Cap de Begur, i entre el fluixa i moderada, la resta. A partir de llavors, el venen a fluixa en general. Llavors a Maragassa, forta Maró al nord del Cap de Begur, i de Maró a Marajol a la resta. I també tindrem mar de fons al nord. Mm -hmm. A la costa central tindrem vent de component nord entre fluix i moderat al principi i al, i al final del dia i al centre de la jornada quedarà variable i fluix amb una mica de marajol. Uh -huh. I cap al sud? Cap al sud, a la costa d'hores, tindrem mestral fort amb cops forts uh, o molt forts fins al migdia, especialment al sud del cap de Salou i a partir de llavors el vent uh, tendrà a fluixar i tindrem també marajol. I la resta de cap de setmana, a la fluixar el vent, hi haurà només marajol, tot i que això, el divendres encara tindrem això, una, una mica de de Cotsfors al costa d'Orada i costa de Brava, uh -huh. però també és a millorar el mar, la veritat. Doncs molt bé, tu. Molt bé. Veurem què fa aquests dies, si acaba de fotre aquest vent que, que aquests dies... És que diumenge era molt heavy, eh, molt heavy. Molt bé, sí, molt bé. No ho sé, carrer, la veritat. A veure, aquí baix, al costat de casa nostra, mm. un contenid... Bé, bueno, dos contenidors, el d'envasos de plàstic i el de cartró, se'n van anar a l'altra punta de la plaça, imagina't. Sí, sí, vam baixar i els contenidors estaven a l'altra punta, del vent se'ls havien dut. Estaven buits i, com que porten rodes, doncs a rodar per la plaça. Sí, sí, sí, els cops de vent van ser en molts sectors superats en escreix als 100 km per hora. Doncs sí, sí. Bienvenido, tot... bienvenido. Però de moment ja ens podem despedir aquest vent. Això sí, benvingut al fred, que ja toca. I amb previsió, tant de bo sigui veritat, que tinguem precipitació la setmana que ve. Molt bé. Doncs molt bé, Xavier, ens veiem la setmana que ve, dimecres, l'últim programa de la, de la temporada, si no m'equivoco, deixem pensar... No, és el penúltim... Diria que és el penúltim de la temporada, o l'últim, ja no sé, he perdut del sí. compte. Aquest mes ja acabem el, la temporada, de, digue, diguéssim, de la primera part de la temporada, i a fins gener, ja, fins l'any que ve, no tornem a emetre. Exacte. Així que, Xavier, que vagi molt bé, i tu també posa't pedres a les butxaques, que no sigui cas que surtis volant. Sí, que soc baixet i encara volaré. Aquí està. Ale, nen, que vagi bé. Vinga, igualment. Adéu. Adéu. Ei, oients de Ràdio Metropol. Sóc la Lloy Bertran. Escolteu, jo aquí en dalt us vull deixar eh, un petit Regalet, que és un petit missatge, una petita observació, que crec que no és només un missatge de Nadal, que és vigent tot l'any i no té mai caducitat. Comproveu el següent. L'humor és la distància més curta entre dues persones. Comproveu i veureu que tinc tota la raó. Fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres, el penúltim d'aquest any, que amb molt de gust us hem ofert els de sempre. Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i qui us parla Albert Segura. Recordeu que si ens voleu felicitar l'any o a les festes, ho podeu fer a través del correu electrònic del programa, radiometropol.cat. I també ho podem fer al revés, si voleu. Si voleu rebre la nostra felicitació, doncs només ens l'heu de demanar en aquesta mateixa direcció, radiometropol.catlunyacomunicació.cat. Si a més ens voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a través del web catalunyacomunicació.cat. Ara que aquí més qui menys ja té la casa guarnida per les dates que s'acosten de manera inevitable, inevitable i, bueno, i de bon gust que arriben, us proposem un esforç de concentració. Mireu fixament les llums del vostre arbre de Nadal i intenteu averiguar si el seu anar i venir és simplement un pampallogueig, perquè sí, o bé si us estan dient alguna cosa. Penseu que el vostre arbre ve s'ha d'entretenir d'alguna manera quan vosaltres no hi sou a casa, sinó que penseu que fa tot el dia rodejat de llums. Per alguna cosa serà. Des de Ràdio Metropol, ens posem seriosos i us volem recordar que el proper diumenge es celebra la Marató de TV3, que aquest any està dedicat a les malalties cardíaques. Si voleu fer alguna donació, el telèfon és el de sempre, 905 11 12 13. Dit això, us deixem amb un dels temes inclosos en el disc compacte de la Marató d'enguany i que interpreten Mazzoni i la nostra Elena Miquel, cantant del Facto de la Fe i les Flores Azulés. La cançó, el cor plora. Que tingueu una molt bona nit. Thank you. plora I el teu món seoraplora i no es consola Flora perquè l'any ignora és de bojo és un joc de bojo Sota la pluja freda les llàgrimes no es poden Quan de veritat t'estimes, més de veritat et poden fer mal. Ja m'he cansat de compartir aquest amor que solament m'importa a mi. Sé que és absurd necessitat i pendent d'algú que sap segur que et fallarà.